Сступне слово Яка мета цієї книги? Мета цієї книги у доступній формі допомогти непрофесійним інвесторам розібратись в тонкощах інвестиційної політики і реалізувати її. У ній відносно мало інформації про техніку аналізу цінних паперів, увагу здебільшого, заакцентовано на принципах інвестування та поводження інвесторів із цінними паперами. Водночас запропоновано стисле порівняння компаній, здебільшого попарне, що стоять поруч у списку Нью-Йоркської фондової біржі. Це дасть змогу показати, на що в першу чергу повинен звертати свою увагу інвестор у виборі об'єктів для інвестування. У книзі приділено багато уваги історичним прикладам поведінки фінансових ринків, зокрема тих, які сягають багаторічної давнини. Щоб мудро інвестувати в цінні папери, Необхідно знати, що відбувається з облігаціями та акціями в різних умовах, з якими ви матимете справу у своїй практиці. Для Уолл-стріт надзвичайно підходить відоме застереження Джорджа Сантаяни Хто не пам'ятає свого минулого, приречений пережити його знову. Ця книга написана для інвесторів, а не для спекулянтів. І її першочергове завдання – показати, принципові відмінності між першим і другим, про які часто забувають. Ця книга не про те, як заробити мільйон, і не про те, як легко розбагатіти на Уолл-стріт чи в якому іншому бізнесі. Мабуть, на підтвердження цих слів варто навести один навчальний у багатьох аспектах приклад із фінансової історії. У нелегкому 1929 році Джон Раскоп, Широко відомий не лише на Уолл-стріт опублікував у «Ladies Home Journal» статтю «Кожен повинен бути багатим», у якій висловлював своє захоплення капіталізмом. Джон Раскоп, 1879-1950, був директором величезної хімічної компанії «Дюпонт» і очолював фінансовий комітет «Дженерал Моторс». Крім того, був головою демократичної партії і виступав за спорудження Empire State Building. Розрахунки професора фінансів Джеремі Сіґала підтверджують, що згідно з припущенням Раскоба, через 20 років капітал зріз би приблизно до 9 тисяч доларів, хоча інфляція при цьому з'їла б значну частину прибутку. Докладніше з поглядами Раскоба на довгострокове інвестування можна ознайомитися в есе фінансового консультанта Вільяма Бернштейна на веб-сторінці. Його головна ідея полягала в тому, що якщо виділяти на інвестиції в надійні фінансові механізми фондового ринку всього 15 доларів на місяць і скеровувати доходи, отримані від цих інвестицій, на придбання нових цінних паперів, то вклавши лише 3600 доларів через 20 років можна одержати 80 тисяч доларів. Якби фінансовий магнат з компанії General Motors мав рацію, шлях до багатства був би легкий. Та чи насправді він мав рацію? За нашими приблизними підрахунками, якби ми впродовж 1929-го 1948 років вкладали кошти в акції 30 компаній, які складають промисловий індекс Доу-Джонса, на початку 1949 року капітал інвестора становив би 8500 доларів, тобто значно менше, ніж обіцяні раскобом 80 тисяч доларів. Це свідчить про те, що треба обережно ставитись до таких оптимістичних прогнозів і обіцянок. Та водночас слід зазначити, що реальний річний дохід від операцій з акціями впродовж 20 років перевищить 8% річних, розрахованих за методом складних процентів. І це при тому, що на початок розрахункового періоду рівень індексу Доу-Джонса складав 300 пунктів, а на момент закінчення в 1948 році знизився до 177 Такий приклад може стати переконливим аргументом на користь застосування стратегії, відомої як усереднення доларової вартості, яка полягає в регулярному щомісячному придбанні надійних цінних паперів на певну суму, незалежно від того, що діється на фондовому ринку. Ця книга не адресована ані спекулянтам, ані трейдерам. Щоб визначити слушний момент для купівлі чи продажу цінних паперів, більшість із них у своїй діяльності керуються графіками та іншими, переважно технічними, методами аналізу. Принцип, який лежить в основі майже всіх подібних методів, полягає в тому, що потрібно купувати тоді, коли ціна акцій зростає, і продавати тоді, коли ціна знижується цей принцип суперечить здоровому глузду ведення будь-якого бізнесу і навряд чи здатний забезпечити стабільний успіх на Волстріт. Проаналізувавши наш власний досвід на фондовому ринку та дослідження, які проводилися впродовж 5-10 років, ми можемо стверджувати, що ще не зустріли жодної людини, яка б постійно чи впродовж тривалого часу одержувала прибуток у такий спосіб, ідучи за ринковими тенденціями. Ми переконані, що такий підхід настільки помилковий, настільки він популярний. Пізніше ми коротко проілюструємо, що сказане. Хоча, звісно, не варто сприймати наші погляди як істину в останній інстанції. У рамках короткого аналізу відомої теорії Dow щодо торгівлі на фондовому ринку. Грем подає короткий огляд цього питання у двох частинах – у розділах 1 і 8 – із докладнішою інформацією про теорію Dow можна ознайомитись на веб-сторінці. З моменту першої публікації книжки «Розумний інвестор» у 1949 році її перевидавали приблизно раз на 5 років. У цій оновленій версії ми врахували низку змін, які сталися на фондовому ринку після того, як 1965 року у світ вийшло її останнє видання. Серед цих змін можна викремати такі перше безпрецедентне зростання процентних ставок за першокласними облігаціями, друге. Падіння приблизно на 35% курсу акцій провідних компаній, яке завершилось в травні 1970 року. У процентному співвідношенні це був найбільший за 30 років спад, величезна кількість менш надійних акцій здешевшила ще більше. Третє Постійне зростання оптових і споживчих цін, навіть попри спад ділової активності в 1970 році. Четверте Швидкий розвиток компаній-конгломератів, франшиз та інших нововведень у сфері бізнесу та фінансів. Зокрема, низка хитромудрих схем, таких як Акції, не зареєстровані на біржі, значне поширення опціонів на біржові варіанти. Купуючи акції, які не зареєстровані для продажу в комісії США із цінних паперів і бірж, покупець повинен надати комісії документ, у якому зазначено, що мета придбання акцій – інвестиція, а не перепродаж. Використання назв компаній, які вводять в оману інвесторів, робота через іноземні банки тощо. Інвестиційні фонди купували в приватних осіб акції, не зареєстровані на біржі, а потім відразу переоцінювали їх і продавали інвесторам за вищою ціною. Дивитись примітки Грема в кінці книги це дало змогу таким підприємницьким фондам заявляти про необґрунтовано високі прибутки в середині 1960-х років. Комісія США із цінних паперів і бірж вжила суворих заходів проти таких зловживань, і це перестало бути проблемою для інвесторів. Опціони на біржові варенти й акції розглянуто в розділі 16. П'яте. Банкрутство найбільшої в країні залізниці надмірне зростання коротко і довгострокової заборгованості багатьох раніше стабільних фірм і навіть виникнення проблеми з платоспроможністю деяких брокерських компаній на Волстріт. 21 червня 1970 року корпорація Depend Central Transportation Co, на той час найбільша залізнична компанія США, була змушена ініціювати процедуру банкрутства. Ця новина шокувала інвесторів, які аж ніяк не очікували, що така величезна компанія зазнає краху. Дивитись розділ 17. Серед компаній із надмірною заборгованістю Грем виділяв Лінг Темко та National General Корп. Дивитись розділ 17 і 18. Проблеми з платоспроможністю на Уолл-стріт виникли в період з 1968-го і до 1971-го року, коли раптово збанкрутували кілька престижних брокерських фірм. Шосте. Поява моди на високі фінансові показники в керівників інвестиційних фондів. Зокрема, трастів, якими керують банки. Результати цього захоплення викликають занепокоєння. Ці факти ми розглянемо докладніше, а у зв'язку з деякими з них нам доведеться переглянути висновки, представлені в попередньому виданні, та змістити акценти. Основоположні принципи розумної інвестиційної діяльності не змінюються спливом часу, а от їх практичне застосування потребує коригування з урахуванням змін фінансових механізмів та інвестиційного клімату. Наші твердження пройшли перевірку під час написання цього видання, першу версію якого було завершено в січні 1971 року. На той час значення фондового індексу Доу Джонса значно зросло із низького рівня 632 пункти у 1970-му до високого рівня у 951 пункт у 1971 році. Водночас зростав і загальний оптимізм на ринку. Коли в листопаді 1971 року добігала кінця робота над останньою версією книги, фондовий ринок перебував в очікуванні нового спаду, і фондовий індекс Доу-Джонса знизився до 797 пунктів. Зростало загальне занепокоєння щодо майбутнього. Але ми не дозволили, щоб ці коливання вплинули на наші погляди на розумну інвестиційну політику, які, по суті, залишилися незмінними з часів публікації першого видання книги в 1949 році. Стиснення фондового ринку в 1969-1970 роках повинно було розвіяти ілюзію, яка склалася за останні 20 років. Вона полягала в тому, що звичайні акції провідних компаній можна купувати будь-де. І за будь-якою ціною з гарантією не лише неабиякого прибутку. А й того, що будь-які проміжні збитки незабаром будуть компенсовані за рахунок чергового стрибка цін на фондовому ринку. Звучить надто добре, щоб бути правдою. Нарешті фондовий ринок повернувся до нормального стану. У тому розумінні, що і спекулянтам, і інвесторам треба було готуватися до суттєвих і, можливо, тривалих спадів, а також зростання вартості їхнього інвестиційного портфеля. Для багатьох простих акцій другого чи третього ешелону, особливо тих, що нещодавно вийшли на фондовий ринок, втрати їхніх власників унаслідок нещодавнього обвалу ринку були катастрофічні. Узагалі це не стало несподіванкою. Щось подібне спостерігалося в 1961-1962 роках, але новим було те, що в портфелі деяких інвестиційних фондів містили велику кількість спекулятивних і, напевне, переоцінених акцій другого і третього ешелонів, Очевидно, що серед керівників інвестиційних фондів були не лише початківці, яких потрібно попереджати про те, що великий ентузіазм необхідний для великих досягнень деінде, а от на Уолл-стріт він майже завжди призводить до катастрофи. Важлива проблема, яку нам довелося вирішувати, полягала у суттєвому зростанні процентних ставок за першокласними облігаціями – з кінця 1967 року їхня дохідність була вдвічі вищою, ніж дивідендна дохідність за звичайними акціями. На початку 1972 року дохідність за першокласними облігаціями складала 7,19%, порівняно з дохідністю акцій промислових компаній, що дорівнювала лише 2,76%. На кінець 1964 року ці показники становили 4,4% і 2,92% відповідно. Важко уявити, що коли ця книга вперше побачила світ у 1949 році, ситуація була цілком протилежна. Дохідність за облігаціями складала лише 2,6%, а за акціями – 6%. Цілих 0,82%. Дивитись довідник акцій Moody для показників облігацій із рейтингом AAA і акції промислових компаній. У попередніх виданнях ми наполегливо рекомендували консервативним інвесторам включати до інвестиційного портфеля щонайменше 25% звичайних акцій, і загалом виступали за розподіл капіталу 50 на 50 між цими двома видами цінних паперів. Сьогодні постає питання, чи можна вище порівняно з акціями рівень дохідності облігацій вважати аргументом для формування свого інвестиційного портфеля тільки з облігацій, принаймні до того часу поки не повернуться раціональніші співвідношення між показниками дохідності, а ми сподіваємось, що так воно і буде? Щоб відповісти на це питання, звичайно, необхідно врахувати зростання інфляції. Цій проблеми присвячено окремий розділ. Дивитись розділ другий. На початку 2003 року облігації казначейства США зі строком погашення в 10 років давали дохідність у 3,8%. Тоді як акції, за даними фондового індексу Dow Jones, 1,9%. Зверніть увагу на те, що цифри майже не відрізняються від даних 1964 року, які наводить Грем. Дохідність облігацій найвищої якості почала стабільно падати з 1981 року. Раніше ми розглядали основну відмінність між двома типами інвесторів, яким була адресована ця книга – пасивними і активними. Пасивний інвестор зосереджений насамперед на тому, щоб уникнути серйозних помилок чи збитків. Його дальша мета полягає в тому, щоб обмежити зусилля, уникати роздратування та необхідності часто ухвалювати рішення. Визначальна риса ініціативного – активного чи агресивного інвестора, його бажання витрачати часто зусилля на вибір найнайдійніших і найпривабливіших цінних паперів. Упродовж багатьох десятиліть такий підприємливий інвестор міг бути впевнений, що за свої додаткові навики та зусилля він отримає винагороду – вищу середню дохідність, ніж прибуток пасивного інвестора. Ми маємо певні сумніви, чи справді в сучасних умовах активному інвестору обіцяна суттєва додаткова винагорода. Але через рік чи більше в віддаленій перспективі все може змінитись. А тому ми, певна річ, і далі розглядатимемо можливості активного інвестування, які існували в минулому, і можуть повернутись. Тривалий час панувала думка, що мистецтво успішного інвестування насамперед залежить від вибору тих галузей, які найімовірніше розвиватимуться в майбутньому, а потім визначення перспективних компаній у цих галузях. Наприклад, далекоглядні інвестори чи їхні кмітливі консультанти давно оцінили перспективність комп'ютерної індустрії. В цілому й акції компанії International Business Machines зокрема, а також низки інших галузей і компаній, що активно розвиваються. Та все було не так просто, як здається сьогодні. Щоб пояснити нашу позицію, наведемо уривок, який був уперше вміщений у відданні 1949 року. Таким інвестором може, наприклад, бути покупець акцій авіатранспортної компанії – оскільки він вірить у те, що майбутнє таких акцій більш привабливе, ніж тенденція, яка зараз існує на ринку. Для подібних інвесторів наша книга буде корисна не так тому, що ми пропонуємо їм якийсь особливий метод роботи на ринку, а тому, що спробуємо застерегти їх від підводних каменів, які приховує цей улюблений підхід до інвестування. Акції авіатранспортних компаній Безперечно, викликали такий самий ажіотаж на 1940-х і на початку 1950-х років, як і акції інтернет-компаній через півстоліття. Серед найгарячіших взаємних інвестиційних фондів того часу були Aeronautical Securities та Missiles Rockets Jets and Automation Fund. Вони, як і акції компаній, якими вони володіли, зазнавали інвестиційної катастрофи. Сьогодні загально відомо, що кумулятивна дохідність авіаіндустрії за всю свою історію була негативною. Урок, який дає нам Грем, полягає не в тому, що потрібно уникати купівлі акцій авіаційних компаній, а в тому, що не варто піддаватися впевненості, що якась зігалузь у майбутньому буде прибутковішою за іншу. Особливо серйозними пастки виявилися в галузі, про яку ми згадували. Звичайно, було неважко спрогнозувати, що обсяг авіаперевезень за ці роки значно зросте, саме тому акції цих компаній стали найулюбленішим вибором інвестиційних фондів, та незважаючи на зростання доходів навіть швидше ніж у комп'ютерній галузі темпами. Поєднання технологічних проблем і надмірного розширення можливостей призвело до коливань і навіть від'ємних показників прибутковості. У 1970 році, попри нові високі показники авіаперевезень, акціонери авіакомпаній зазнали збитків на 200 мільйонів доларів. Авіакомпанії були збитковими також у 1945 і 1961 роках. У 1969-1970 роках ситуація повторилась. Акції цих компаній упали нижче, ніж фондовий ринок загалом. Час показав, що навіть найбільш високооплачувані експерти взаємних інвестиційних фондів помилялися стосовно короткострокового майбутнього цієї крупної галузі. З іншого боку, хоч інвестиційні фонди і вкладали значні кошти в дорогі акції IBM і отримували при цьому значний прибуток через високу ціну акцій та неможливість точно спрогнозувати майбутні темпи зростання акцій, вони воліли тримати не більш ніж, скажімо, 3% своїх активів в акціях компанії, що показувало чудові результати. Тому вплив такого вибору на загальний результат був безсумнівно вирішальним. Крім того, інвестування в більшість, якщо не в усі компанії комп'ютерної індустрії, крім IBM, виявилося збитковим. Ці приклади дозволяють сформулювати дві поради для наших читачів. Перше очевидні перспективи розширення бізнесу не гарантують очевидного прибутку для інвесторів. Друге: експерти не можуть запропонувати перевірених методів відбору акцій найбільш перспективних компаній у найбільш перспективних галузях. Керуючи інвестиційним фондом, автор не дотримувався такого підходу і тому не може запропонувати ні конкретної поради, ні особливої підтримки тим, хто можливо схоче спробувати в цьому свої сили. Чому ми збираємося присвятити цю книгу? Наша головна мета – ознайомити читача з можливими суттєвими помилками у сфері інвестиційного бізнесу і допомогти йому розробити оптимальну інвестиційну політику, з якою йому буде зручно працювати. Доволі багато уваги ми приділимо власне психології інвестора, бо насправді найголовніша його проблема і, можна навіть сказати, його найлютіший ворог – це він сам. Тут не в планетах річ, а в нас самих, у наших звичках рабських. Цитата Шекспіра це виявилося більше, ніж правдою в останні десятиліття, коли консервативні інвестори змушені були купувати прості акції і таким чином мимоволі наражати себе на хвилювання та спокуси, які приховує в собі фондовий ринок. Ми сподіваємось, що наші аргументи, приклади і переконання допоможуть нашим читачам зайняти правильну ментальну й емоційну позицію в ухваленні інвестиційних рішень. Ми переконані в тому, що простим людям, чия вдача дозволяє їм провадити розумну інвестиційну діяльність, вдається утримувати і накопичувати значно більше грошей, ніж тим, кому бракує відповідних рис характеру. Навіть якщо останні мають потужні знання у сфері фінансів, бухгалтерського обліку і цінних паперів. Крім того, ми сподіваємось прищепити нашим читачам, відчуття міри і смак до здійснення підрахунків. Про 99 акцій із 100 ми можемо сказати, що за певної ціни вони достатньо дешеві, щоб їх купувати, а за іншою вони такі дорогі, що їх варто продати. Найважливіше правило інвестора – завжди врахувати, за що він платить і що отримує за свої гроші. У статті, опублікованій багато років тому, в журналі для жінок ми радили читачам купувати акції так, як вони купують овочі, а не дорогі парфуми. По-справжньому суттєві втрати за останні два роки, як і інші втрати в минулому, траплялися тоді, коли купуючи прості акції, покупець забував спитати, а скільки це коштує. У червні 1970 року на питання «Скільки це коштує?» можна було відповісти магічною цифрою 9,4% – це розмір дохідності нових випусків високоякісних облігацій компаній комунального сектору. Зараз цей показник знизився до 7,3% та попри це він змушує нас ставити те саме питання. Існують інші можливі варіанти відповіді, які потребують ретельного вивчення. Але ми все одно повторюємо, що і ми, і наші читачі повинні бути заздалегідь підготовлені до різних ситуацій. Скажімо, таких, що трапилося впродовж 1973-1977 років. А ще ми запропонуємо читачам детальну програму інвестування у звичайні акції. Частково вона стосується обох типів інвесторів, частково лише активних. Як це не дивно, одна з головних вимог, якої мають дотримуватися наші читачі, це те, що їм варто обмежитись акціями ціна яких не набагато перевищує вартість матеріальних активів компанії. Матеріальні активи охоплюють фізичне майно компанії, як, наприклад, нерухомість, фабрики, обладнання та інвентар а також її фінансовий баланс, такий як готівка, короткострокові інвестиції та дебіторська заборгованість. До матеріальних активів не належать бренди, авторське право, патенти, франшиза, гудвіл і торгові марки. Про те, як враховувати вартість матеріальних активів, дивитись у виносці в розділі 8. Причина такої, здавалося б, застарілої поради має практичний і психологічний характер. Як показує досвід, хоча акції багатьох перспективних компаній коштують у кілька разів дорожче чистих активів цих компаній, інвестори, купуючи ці акції, потрапляють у неабияку залежність від примх та коливань фондового ринку. І навпаки, інвестор, який купує акції, скажімо, комунальних підприємств, за ціною чистих активів, може завжди вважати себе співвласником надійного бізнесу, що розвивається, частину якого він придбав за розумною ціною, незалежно від того, як на це зреагує фондовий ринок. У результаті така консервативна політика, очевидно, забезпечить вищий прибуток, ніж захопливе, але небезпечне полювання на акції гламурних компаній, які заманюють інвесторів перед високих прибутків. Мистецтво інвестувати має одну особливу рису, на яку зазвичай не звертають уваги. Недосвідчений інвестор-початківець, маючи мінімальні здібності і докладаючи мінімальних зусиль, може одержати, якщо не блискучі, то стабільні результати. Але для досягнення вищих показників необхідні величезні затрати розумової і фізичної енергії. Якщо для того, щоб ефект від реалізації інвестиційної програми був трохи вищим за середній, ви просто намагаєтесь утримати лише дещицю додаткових знань і зовсім трохи удосконалити свої навички, може виявитись, що ви зробили тільки гірше. Оскільки будь-хто, хто просто купує і володіє акціями зі списку фондового ринку, може одержати прибуток, який дорівнює середній дохідності ринку – може видатись, що досить просто побити ринок і отримати середні результати. Та насправді відсоток розумних людей, які намагаються це зробити і зазнають невдачі, напрочуд великий. Навіть більшості інвестиційних фондів, у яких працюють досвідчені і кваліфіковані спеціалісти, рідко вдавалося за багато років досягти такої дохідності, яку продемонстрував фондовий ринок загалом. У зв'язку з цим постає питання, пов'язане з достовірністю прогнозів, які дають брокерські контори. Серйозні докази свідчать про те, що вони ще менш надійні, ніж звичайне підкидання монети. Під час написання книги ми намагалися не забувати про цю ключову помилку інвестування. Ми зробили акцент на перевагах простої портфельної політики, яка полягає в покупці облігацій високого інвестиційного класу і формуванні диверсифікаційного портфелю, який містить звичайні акції провідних компаній. Таку інвестиційну політику здатен реалізувати будь-який інвестор із мінімальною допомогою експертів. Гонитва за цінними паперами поза межами цієї безпечної та виваженої політики сповнена труднощів, особливо емоційних. Перш ніж розпочати формування подібного портфеля, Такий любитель мусить бути впевнений у собі та своїх консультантах. Він повинен усвідомити, чи бачить він різницю між інвестуванням і спекуляцією, а також ринковою ціною та справжньою вартістю активів. Розумний підхід до інвестування, який базується на принципі запасу надійності, може дати хороші результати, але спроби заробити прибуток активними діями на фондовому ринку – Замість того, щоб задовольнятися гарантованим прибутком від пасивного інвестування, потребує серйозного самоаналізу. І нарешті останній приклад з минулого. Коли автор цієї книги, будучи зовсім юним, починав свою діяльність на Уолл-стріт у червні 1914 року, ніхто й гадки не мав, що приготували для нас наступні півстоліття. Фондовий ринок навіть не здогадувався про те, що через два місяці розпочнеться Перша світова війна, а Нью-Йоркська фондова біржа закриється. Тепер у 1972 році ми вважаємо себе найбагатшою і найвпливовішою країною світу, та коли стикаємось з різноманітними проблемами, то відчуваємо більше страху, ніж упевненості в завтрашньому дні. Проте, якщо ми обмежимося лише американським досвідом у сфері інвестування за останні 57 років, то зможемо трохи заспокоїтися. Попри всі непередбачувані труднощі і втрати, незмінним залишається те, що розумні інвестиційні принципи загалом дають стабільні результати. Ми повинні діяти, не втрачаючи віри в те, що це твердження збереже свою силу і в майбутньому. Коментар у цій книзі ми не розглядаємо загальних принципів фінансування, накопичення і інвестування. Ми аналізуємо лише ту частину коштів, яку люди готові вкласти в ринкові цінні папери, що потребують погашення, а саме облігації і акції. Відповідно, ми не обговорюємо таких важливих категорій, як ощадні рахунки, термінові банківські депозити, поліси страхування життя – Ануїтети та іпотечні кредити на нерухомість чи пайове володіння. Крім того, читач повинен пам'ятати, що коли він натрапить у тексті на слово зараз чи його еквівалент, це означатиме, що йдеться про кінець 1971, початок 1972 року. Коментар до вступного слова. Якщо ви будували повітряні замки, це не означає, що ваша робота марна. Саме там їм і місце. Залишається лише завести під ними фундамент. Генрі Девід Торо. Волден або життя в лісі. Зауважте, що із самого початку Грем заявив, що ця книжка не розкриє секрету, як одержати перемогу над ринком. Цього не зможе зробити жодна із правдивих книг. Але вона навчить вас трьох важливих моментів – як звести до мінімуму ймовірність незворотних втрат, як максимізувати шанси на утримання стабільного прибутку, як уникнути нераціональної поведінки, яка не дозволяє більшості інвесторів реалізувати свій потенціал. Ще в період буму на фондовому ринку наприкінці 1990-х років коли ціна на акції технологічних компаній щодня подвоювалася, сама думка про те, що можна втратити майже всі свої гроші, вкладаючи в них кошти, здавалась абсурдною. Але в кінці 2002 року вартість акцій більшості доткомів і телекомунікаційних компаній упала на понад 95%. За таких збитків, лише для того, щоб повернути свої гроші, потрібно було отримати прибуток у розмірі 1900%. Щоб краще уявити це, лише подумайте, чи часто вдається купити акції за 30 доларів і продати за 600. Безглуздий ризик може затягти інвестора так глибоко в прірву, що вибратися з неї буде майже неможливо. Ось чому Грем постійно наголошує на тому, як важливо уникати збитків. Він пише про це не лише в розділах 6, 14 і 20, а й постійно про це нагадує. Та хай які ви обережні, час від часу ціни на ваші інвестиції падатимуть. Уникнути ризику не може ніхто, але Грем навчить, як ним управляти і як приборкувати свої страхи. Чи розумний ви? Інвестор. А зараз пропоную відповісти на життєво важливе питання. Що саме Грем має на увазі під терміном «розумний інвестор»? У першому веденні книги він тлумачить це поняття і дає чітко зрозуміти, що на його думку розумна поведінка не має нічого спільного із рівнем IQ та результатами вступних тестів. Розумний інвестор – терплячий, дисциплінований, і завжди готовий учитись. Крім того, він уміє стримувати свої емоції і думати про майбутнє. Грем пояснює, що такий інтелект – це швидше риса характеру, а не розумові здібності. Бенджамін Грем, The Intelligent Investor, Harper Row, 1949, part 2. Факти свідчать про те, що високого рівня IQ і диплома про вищу освіту недостатньо, щоб стати розумним інвестором. У 1998 році хедж фонди Long Term Capital Management LPLTCM під керівництвом цілої групи математиків, комп'ютерників, і навіть двох лауреатів Нобелівської премії в галузі економіки за кілька тижнів втратив понад 2 мільярди доларів, поставивши на те, що ринок облігацій невдовзі повернеться до свого нормального стану. Проте ринок облігацій продовжував і надалі поводитись ненормально, через що компанія LTCM Заборгувала стільки грошей, що їх крах ледве не зруйнував усю світову фінансову систему. Гедж фонд – це зазвичай приватний інвестиційний фонд, який спеціалізується на агресивному інвестуванні в інтересах багатих клієнтів. Із неймовірною історією компанії LTCM можна познайомитись в книжці Роджера Ловенштейна «Венжініус фейлд» Рэндом хаус» 2000. Ще навесні 1720 року сер Ісаак Ньютон придбав акції компанії South Sea Company, які на той час були найпопулярнішими в Англії. Відчуваючи, що фондовий ринок починає виходити з-під контролю, великий фізик пробурмотів, що можна розрахувати рух небесних тіл, але хід домовок божевільних зась Ньютон позбувся своїх акцій, отримавши з цього 100% прибуток у розмірі 7000 фунтів стерлінгів. А вже через кілька місяців, потрапивши під вплив загального ентузіазму, що панував на ринку, знову придбав ці акції, але вже за набагато вищою ціною, і втратив при цьому 20 тисяч фунтів стерлінгів, або на сьогодні понад 3 мільйони доларів. До кінця свого життя він забороняв будь-кому вимовляти у своїй присутності навіть назву цієї компанії. Джон Карсвелл, The South Sea Bubble, Cresset Press, London, 1960 Сер Ісаак Ньютон був одним із найрозумніших людей, які коли-небудь народжувались на планеті, і більшість із нас вважає його розумним. Але за визначенням Грема, Ньютон аж ніяк нерозумний інвестор. Потрапивши під чужий вплив в ухвалені рішень, найвидатніший учений світу повівся як останній дурень. Іншими словами, інвестори зазнають збитків у своїй інвестиційній діяльності зовсім не тому, що вони дурні, а тому, що, як і Сер і Ісаак Ньютон, не змогли опанувати своїх емоцій, а без цього успішне інвестування просто неможливе. У розділі 8 Грем описує, як розвивати інтелект, приборкуючи свої емоції, і навчитися не піддаватись ірраціональному впливу фондового ринку. Прочитавши цей розділ, ви засвоїте урок, що інтелект інвестора здебільшого залежить від характеру, а не від його розумових здібностей. Хроніка фінансових катастроф а зараз згадаємо найважливіші події на фінансовому ринку впродовж кількох останніх років. Перше. Найбільший обвал ринку з часів Великої депресії стався в період із березня 2000 року до жовтня 2002 року, коли американські акції компанії втратили 50,2% своєї вартості, а це 7,4%. Мільярди доларів. Друге – катастрофічне падіння цін на акції найгарячіших компаній 1990-х років, таких як AOL, Cisco, JDS Uniface, Lucent та Qualcomm, а ще крах сотень інтернет-компаній. Третє – звинувачення керівників найбільших і найповажніших корпорацій Америки, таких як Enron. Тайко Xerox у масштабних фінансових махінаціях. Четверте. Банкрутство таких колись відомих компаній, як CanSesco, Global Crossing та WorldCom. П'яте. Заяви про те, що бухгалтерські фірми вели чорну бухгалтерію і навіть знищували дані, щоб допомогти своїм клієнтам увести в оману інвесторів. Шосте звинувачення на адресу найвищого керівництва провідних компаній у перекачуванні сотень мільйонів доларів на особисті рахунки. 7. Викриття того факту, що фінансові аналітики з Wall стріт які публічно високо оцінювали акції в приватних розмовах, називали їх сміттям. 8. Попередження експертів про те, що фондовий ринок який навіть після свого жахливого падіння за історичними мірками вважається переоціненим, буде й надалі падати. 9. Безперервне зниження процентних ставок, яке практично позбавило інвесторів будь-яких привабливих фінансових інструментів, окрім акцій. 10. Занепокоєння інвесторів пов'язане з непередбачуваними наслідками глобального тероризму і війни на Близькому Сході. Ті інвестори, які засвоїли і застосували принципи Грема, мали змогу уникнути більшості цих втрат. І уникнули. Як зазначає Грем, великий ентузіазм необхідний для великих досягнень де інди, а от на Волстріт він майже завжди призводить до катастрофи. Захопившись акціями доткомів, акціями перспективних компаній галузі, які швидко розвиваються, і акціями взагалі, більшість людей припускається тієї самої безглуздої помилки, яку зробив сер Ісаак Ньютон. Їхня власна думка починає залежати від позиції інших інвесторів. Вони ігнорують застереження Грема про те, що справді великих збитків Завжди зазнають після того, як інвестор забув спитати скільки. І що найприкаріше, втрачають самоконтроль саме тоді, коли він потрібен найбільше. Такі люди підтверджують, що Грем мав рацію, заявляючи, що найбільша проблема інвестора, можна навіть сказати його найлютіший ворог, це він сам. А чи був це безпрограшний варіант? Більшість із цих людей, які дозволили собі захопитися акціями доткомів та високотехнологічних компаній, вірили, що стрімке зростання, яке переживається галузь, триватиме ще багато років, якщо не вічно. У середині 1999 року, отримавши 117,3 відсотковий прибуток лише за 5 місяців, Олександр Чунґ Портфельний менеджер інвестиційного фонду Monument Internet Fund спрогнозував, що його фонд отриматиме 50% прибутку на рік протягом наступних трьох або п'яти років і в середньому 35% упродовж наступних 20 років. Констанс Лойзос Q&A Алекс Чунг Investment News. May 17, 1999, page 38. Найвищого рівня середньовічної дохідності за всю історію взаємних інвестиційних фондів на рівні 25,8-річних досягнув легендарний Пітер Лінч, який керував інвестиційним фондом Fidelity Magellan упродовж 20 років до 31 грудня 1994 року. За 20 років обсяг активів збільшився з 10 тисяч доларів до понад 982 тисяч доларів. Чунг запевняв, що його фонд зможе перетворити 10 тисяч доларів США в понад 4 мільйони за ті самі 20 років. Інвестори мали б сприйняти Чунга як дивакуватого супероптиміста – Проте почали нести йому гроші і впродовж наступного року інвестували в його фонд понад 100 мільйонів доларів. Але 10 тисяч доларів, вкладені в Monument Internet Fund, у травні 1999 року до кінця 2002 року перетворилося приблизно на 2 тисячі. Monument Internet Fund більше не існує у своїй первинній формі і нині відомий як Orbitex Emerging Technology Fund. Після стрімкого зростання вартості активів Amerindo Technology Fund до 248,9 у 1999 році портфельний менеджер цього фонду Альберто Віллар висміював кожного, хто наважувався засумніватися в тому, що інтернет – це вічний рушій для заробітку грошей на фондовому ринку. Якщо ви не в цій галузі, ви працюєте неефективно, ви тягнетеся на старі кобилі чи узі. А я їду в розкішному порші. Вам не потрібен прибуток у десятикратному розмірі, тоді нам із вами не по дорозі. Lisa Райлі Кален, The Triple Digit Club. Money, December 1999, page 170. Якщо наприкінці 1999 року ви інвестували у фонд Willer 10 тисяч доларів США, у 2002 році у вас залишилося 1195 доларів. Це була одна з найбільших катастрофічних втрат за всю історію існування взаємних фондів. У лютому 2000 року керівник хедж фонду Джеймс Джей Крамер заявив, що акції інтернет-компаній – це єдині акції, які зараз варто купувати. Ці переможці нового світу, як він їх називає – зростають у ціні однаково стабільно, як у хороші часи, так і в скрутні. Крамер навіть кинув камінь у город Грема. Ви повинні виконати з голови всі таблиці, формули і підручники, які існували до появи інтернету. Якби ми коривалися вченнями Грема і Дода, наш фонд не заробив би ані копійки. Улюблені акції Крамера не були однаково стабільними, як у хороші часи, так і в скрутні. До кінця 2002 року кожна десята компанія збанкрутувала, а інвестиції в обсязі 10 тисяч доларів США, рівномірно розподілені за порадою Крамера, втратили 94% своєї вартості, залишивши для вас суму в 597,44 доларів США. Можливо, Крамер мав на увазі, що його акції будуть переможцями. Не в новому світі, а в кращому. Усі ці так звані експерти проігнорували розумну пересторогу Грема. Очевидні перспективи розширення бізнесу не гарантують очевидного прибутку для інвесторів. Прогнозування того, яка галузь розвиватиметься найшвидше, здається, не таке вже й важливе, адже більшість інших інвесторів спрогнозує те саме. Поки всі переконаються, що якась галось, без сумніву, найкраща для інвестування, ціни на її акції зростуть такою мірою, що майбутнім прибуткам нічого не залишиться, як падати. Принаймні, сьогодні вже ніхто не намагається стверджувати, що високотехнологічні компанії і надалі залишаться найперспективнішими об'єктами для інвестування. Але ви маєте обов'язково запам'ятати – Люди, які зараз переконують, що наступним безпрограшним варіантом буде сфера охорони здоров'я, енергетика, нерухомість чи золото, найімовірніше опиняться в такій самій ситуації, що інвестори високотехнологічних компаній. Промінь надії або немає лиха без добра. Якщо в 1990-х роках, ніяка, навіть захмарна ціна не здавалася за високою для акцій, то в 2003 році ми дійшли до того, що жодну з цін уже не вважаємо низькою. Маятник розгайдався від безпідставного оптимізму до невиправданого песимізму, чого й очікував Грем. У 2002 році інвестори вивели 27 мільярдів доларів США, інвестованих в акції із взаємних інвестиційних фондів. Опитування, яке провела Асоціація індустрії цінних паперів, показало, що кожен десятий інвестор втратив в інвестиціях в акції щонайменше 25%. Ті, хто активно купували акції наприкінці 1990-х років, коли ціни зростали, тобто коли акції ставали дорожчими, продали акції, коли ціни починали падати, Тобто коли вони здешевшали. У розділі 8 Грем переконливо демонструє, що діяти треба точнісінько навпаки. Розумний інвестор усвідомлює, що зростання цін підвищує ризикованість акцій. І навпаки, коли ціна падає, акції стають менш ризикованими. Розумний інвестор боїться битчачого ринку, оскільки купівля акцій на ньому Задоволення не дешеве. І, відповідно, якщо у вас достатньо грошей, щоб задовольнити свої потреби, вам потрібно виходити на ведмежий ринок, бо там продаються дешеві акції. Єдиний виняток із цього правила – інвестор, який збирається виходити на пенсію. І який, можливо, не зможе дочекатися кінця ведмежого ринку. Проте інвестору у віці також не варто продавати свої акції тільки тому, що вони впали в ціні. Такий підхід не лише перетворює паперові збитки на реальні, а й позбавляє його потенційних спадкоємців можливості успадкувати його дешеві акції, за які доведеться платити менші податки. Тож, не занепадайте духом. Крах бичачого ринку не така вже й погана новина, як більшість із нас вважає. Завдяки зниженню цін на акції не став значно безпечніший і кращий час для нарощення статків. Починайте читати книжку і дозвольте Грему показати вам, як це зробити.